četiri takta ona ok Ako, ja ću da ti brojima ima čovjeki zabrajeni on... četiri suva takta ovoga a može da se kaže i prvo iz dlake pa posledi da tog šovu braći budke. znači Možda mi skažete, moramo vi sad slušajte tog šovu braći budke Vi čujete tek da slušate mesto tek tek ne, da sad počinjete te, da slušate. Da počinjete. <laughs> Ako ne, sad ali, slušate Radio 020 onda, slušate, onda, onda slušate. Da slušate Vi slušate talk show braće Butkaj i njihovu emisiju niz dlake. Ja onda ne znam gitara gitara gitara do oni duvačar fini kad počnu. Ili negde drugde, da ne znam pošto vidićemo šta je okej. Okay. Ne сада sada niz dlake, tog šovu, braće, budkaj. Domi gospodo, na talas ima ste radijamo o 2192.2 mega herca. Za sve one koji su se u toku proteklenja nedelja rodili ili one koji su se doselili u toku proteklenja nedelja u Novi Sad, da kažem da je ovo talk show, braće Butkaj, ostali znaju. U režiji za mix gospodin Jančiks, muzički urednik gospodin Flip, naravno moj brat od Butkaj i u studiju pred mikrofonom Djani Butkaj. Ja bih vas molio da u smislu objektivnosti za koju se naš radi od svog osnivanja zalaže, kao i zbog njegovog patriotskog koncerta, nazite razumevanje za jedan ozbiljan, sitan propust koji nam se potkrava. Da sad ne ulazimo šta stoji u korijenu ove maloje reci sabotaže i ko stavlja kamen po točkove razvoja naše države koja treba da bude najveća škola na svetu u narednom periodu naše slavne budućnosti, a ta slavna budućnost je tek pred nama. Mi smo sa svoje strane ofornili jednu anketnu komisiju koja će ispitati ko tu muti vodu slušalcima. Kazne će biti drastične i ritualne, o čemu ćemo vas redovno izraštavati, tim prije što naše obezbedjenje već vrši poslednje kondicionne pripreme za ta izvršenja koja slede. Ja pretpostavljam da pogledate, poštovani slušalci, reč je o dodeli Crnog Gavrana u emisiji od prošlog petka koja se zove U ime naroda. Gavran je dobio profesor dr. Veselinov povodno nalodne besumučne sečeš umu u ovoj godini. I sebi još ume su, čini mi, dobile to laskavo priznanje. Ja nisam sigurno kako je do to glasanja uopšte došlo, šta se dešavalo, ali sigurno je u pitanju neka greška u brojanju. Moram da kažem da su krivi i graznjani slušavci, pa... Ima da mi je teško to da priznam, i radio je kriv. Jer da sam ja broja glasove kao objektivan i nepristrasan novinar, do takvog propusta ne bi došlo o čemu moram da pružim sve verbalne garancije, a i pružat ih u buduće svakome ko bude zahtevao. Šta je to što taj dan nisam bio u studiju, ali da sam imao informacije koje danas imam, Ja bih za belog golba sigurno predložio gospodina koji je sa mnom u studiju i to ministarstvo. Šta ćete greška je greška teško je ispraviti, pokušat ćemo bar delići da svetlo bacimo na tu aferu, da kažem, koja se zbiva oko seče šuma. Znate već da su duhovi uznemireni. Moramo da rešimo taj problem nekako. Moj gost danas je profesor doktor Radovan Punoglavac, kominister za visoko rastinje u vladi Srbije, inače generik i humanista. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam očekivao da će pojaviti gospodin Veselinov, ali on je poslao vas u zamenu. Ja moram u ime gospodina Veselinova da se izvinim, ovaj i da uputim još jednu da ponovimo stvar njega u prekor povodom ovoga glasanja, prekor radio i slusaocima Radio 021 ali njegova ekscelencija, ministar Veselinov, se, kažem, duboko izvinjala i nije mogao da dođe, jer već u ovaj zakazan e, sajam raki od šljiva i pitanje u kakvom stanju će se vratiti iz Koštunića. Tako da, zbog ozbiljnih obaveza koje ima, e, ja sam morao da preuzmem na sebe tu dužnost, Znate da pojasnim šta? slušaocima, da ovaj nesporazum do kojeg je došlo iz čiste neinformisanosti i da kažem suete i ja također se umijam da iza toga stoji neka ozbiljna diverzija. Znate šta, čak i bolje da ste vi došli, da ste vi koministar za visoko rastinje, baš ovo što je srž našeg današnjih problema i ne samo današnjeg. Njegova ekscelencija veselinove za rastinje uopšte, ovaj, a ja sam striktno za visoko rastinje, tako da mislim da ste pronašli upravo kompetentnu osobu za koju se ja izdajem i o, kojem, o čemu mogu da vam pričam nadugačko. Da, ja moram da se izvinem u ime Radija zbog tog crnog gavara na koje je vaše ministarstvo i vaš ministar dobilo, jer zaista neki, neki nesporazom i u pitanju ja ove informacije koje imam, koje ste mi premisije, da li te informacije su, su nešto što će da opobrne i tog gavrana i sve te priče. Također se slažem i zahvaljujem što ste spremni da preinačete odluku o dodeli crnog gavrana u dodeli ov ovoga belog goluba o, našoj akciji se, seče šume da, i ja, visokog rastinja. Ja ću morati učin. da porazgovaram sa našim novinarem Krajnovićem, on je izgleda ozbiljno propus napravio stavivši vas na listu, ali šta ćete, ko radi za da igreš? Na pogrestnu listu. Da. Ja bih da čujemo režije, molim, jednu muziku da se odmorimo malo i pripremimo za ovo što ćemo pričati biće zanimljivo poslušaoi slušatelji ostanite na ovom mestu, spremite uši Talk show, brate, talk show, braće, talk show, braće Butkaya. Butkaya, Butkaya, Butkaya, Butkaya, Butkaya, Butka So, Dobar dan ponovo za so, sve one koji su se kasnije malo uključili, mada verujem da ih nema mnogo. Hosta u našem studiju je profesor dr. Radovan Punoglavac, koministar za visoko rastinje u vladi Srbije, gevi, inače generik i humanista, ja sam to već rekao. Gospodine, ja sam se izvinio, ali još jednom ću to da uradim u svoje lično ime i u ime radije zbog toga što ste za vaše ministarstvo, naš ministar za poljoprivredu i Srbije šume, što su dobili onog crnog avrana najsredstvenog prošlog petka, ali to je po svemu sudeći omaška omaška i naši građana, jer građani nisu informisani, a i omaška naših građana. Ja očekujem od vas sistemsko izvinjenje koje će da pokre sve one nedostatke koje ste u stvari vašim saboterskim propustom uradili. Građani su glasali, ja ne znam, vi ne znate tačno jer... ta emisija kako ide, ali građani glasaju, činjenica je da su građani neinformisani. Ja, ja bih znam, vas molio... Ja znam da naši građani kada su u pitanju da kažemo odruhanja informacijama kao što vi često ste skloni da radite, da su u stanju da povodljivi budu pri glasanju i zbog toga upravo iz, kažem, neka rešenja se uvode i u vladi Srbije i Kao što kaže premijer Đinđić i uče Srbija, zbog neinformisanosti treba da postane jedna velika učionica i nadamo se da u tom slučaju posle prolaska kroz tu jednu veliku učionicu ovakve stvari se neće više događati. Da i ja se potpuno slažem sa gospodinom premijerom, to je sjajna, mi se osjajno je to rekao, a hajde mi da krenemo na, konkretno na problem, naši građani su neinformisani, šta je šuma, šta se eksploatiše, šta se štiti, idemo te definicije. Postoji skroz pogresna predstava o tome šta je šuma. Mnogi smatraju da je šuma nešto što je korisno, u čemu se e, vrsi neka prirodna proizvodnja čem, od koga e, ima ne, neke koristi u smislu sirovinskom smislu, u vazdušnom smislu i u smislu e, razonode i rekreacije. Ali, To su neke predrasude koje su nasleđene iz doba prethodnog rezima i mi smo poceli da se tim predrasudama teško doduse, ali da se borimo protiv tih predrasuda i da raskrinkavamo jednu po jednu ovaj od tih uvreženih predrasuda. Evo ja bi samo hteo da kažem da naše ekonomske procene su takve da mi od šuma imamo samo stetu samo što i gubitak samo što i gubitak nenadoknadiv gubitak i mi zbog toga se trudimo da nadoknadimo te gubitke racionalnim odnosom prema sumama jedan od tih racionalni odnosi i njihovo sečenje znači sečenje šuma ima smisla sečenje ima smisla zbog toga što ja ću poslem se vratiti na to u mnogim aspektima šume su u stvari ne samo nepotrebne nego predstavljaju jedan kabast u razvoju naše proizvodnje i da vas, privred. Da, ja ću vas prekinuti, moramo da čujemo najnovije vesti, tako da ćemo opet napraviti jednu pauzu, a onda nastaviti razgovar. Da, toku šu, braće Budkeja, i profesor, doktor Radovan Punoglavac, koministar za visoko rastinju u vladi Srbije, naš gost. Mi pričamo o šumama, o seći šuma, zašto je potrebno seći šume, naš narod je izgleda Rekli smo generalno, šume treba seći na teritoriji cele Srbije, ali trn u oku je ova naša Fruška gora. Recite Fru, nešto o tome. Fruška gora je jedna zelena mrlja u Vojvodini i zbog toga smo mi krenuli da, da, da, se, da iskorenjujemo problem koji sistematski već duže vremena postoji. Krenuli smo sa Severa Srbije i taj koncept bi bi trebalo za nekoliko godina da zahvati za pro celu teritoriju Srbije, a ideja je da i Jugoslavija ovaj bude zahvaćena ovim projektom Sete Suma. Da ja sam čuo da je, pored vaših naučnih saznanja do koje ste došli, da je bilo dosta pritužbi i građana na to rastinje koje je pa evo da ja bih samo malo u genealogiju celok problema da se upustim naime još za vreme bivše vlasti postojele su i različita udruženja vikendasa i viđenih grada koji su imali vikendice u Hrvatskoj gori ali njihovi vvapaji su ostajali bez bez odziva da. naime u čemu je stvar vikendasi su prvi javno reagovali da imorci poedoše vunicu iz zimsku robu da. i, e, To je, pored toga, još imamo gundelje, gusenice, paučinu. Recimo, naši radnici, samo pau za skidanje paučine mi koristimo oko 200 angazovanih ljudi i to je 100 tona dnevno paučine, samo što mora da se ostrani iz šume. To sa Fruškoj govori govori. 200 ljudi dan noć, samo na Fruškoj 200 ljudi dan noć, no traži i na licu mesta uništava legla komaraca. Da? Samo pa, posle par godina ovog posla radnici Samo da, da, da ozbiljno situacije približim Imaju ozbiljno ostećen vid Pa sve to par da Nateret i to je lančano Iz Siza za zdravstvo A mnogi moraju da se prevremeno Penzionišu kao trajno nesposobni tim Prešlih poedoše komarci Pri izvršavanju njihovih zadataka A ti isti ljudi bi mogli Da budu angažovani Za nešto privredno korisno i probitačno Jer Tuautan Na takvom poslu tu Autan, kad se radi dano-nočno ne pomaže. Definitivno. A cena autana sigurno nije mala, jer tako za Ogorom koliki broj samo autana idu, a kažem, od njega je mala korist. A druga stvar što ima građana... Dikomarci se i i molci se sele iz šuma i to je rasadnik, rasadnik bolestina i tih stetocina i ima ozbiljnih primjedbi da savstilski namještaj koji je pravljen u tom stare u tim starim stilovima, a ne od savremenih materijala, da to pojedoše. A onda kažem, da to žale, su se neki, žale, se neki, žale, žale se neki, žale se neki, žale se neki viđeni novosađeni, baš na to što im e, ti gundelji i moci, zapravo crvi povedoš na meštaje, a oni dolaze sa Fruški gore, je li tako? A da ne kažem još kakva psihološka napas su, na primjer, papadači? O, oh, to da, naravno. Nastavite slobodno, izvolite. Pa to sam hteo da kažem, da samo e, štete koje naše, naše zdravstvene organizacije imaju od raznih štipanja Da. koje dolaze iz sume su takve da za taj novac bi mogli da obezbedimo na primjer energiju za Grein u sezonu do 3000. godine. Ovo da, to je veliko količin, u svakom slučaju. Idemo s blokom reklama, pa nastavljamo. Vi slušate sada Nizdlake, tog šovu Braće Budkaj. Da, su, bile su to reklame, nastavljamo razgovore. Evo me je zanimljiv, nadam se da je zanimljiv i našim slušocima. Evo na pijaci, ja sam ovih dana, ne samo ovih dana, svaki godine se žalimo da su orasi jako skupi. Vi ste eh, rekli da je najvažniji razlog za to, šta? Pa ovako kritičari seče šuma od šume, da kažem ne vide drveće. Da. Jer pored toga što je šuma izvor zarase, barem prema izvoru, Istraživanja njima mnogih međunarodnih zdravstvenih organizacija, jer gde je vlaga, to je i plesan, a gde je plesan, to je i zaraza. Dosta ostrovnih stvari raste po šumi od raznih bobica i gljiva, a postoje posebno zapisani delovi šume od strane kako ljudi, tako i životinja, što je izvor i leglo žutice. Zatim po šumi razne nekontrolisane životinje se kreću. Da. I, I da kažem, koji divlje. su opasnost po bezbednost, zato da. što su di, one su divlje. Divlje, da. divlje su i one nasrću na čoveka od divlje svinje, kao što sam ma, ma reč ime divlje svinje, kaže ona je divlja, a onda lisica recimo, lisica koja u sebi iskonski nosi besnilo i ra, raznosi se u lanastog besnila po ostalim životinjama, a ostale životinje prenose na čoveka i tako se zatvara taj krug. Jer lisica ujede neku drugu životinju, neka druga ujede treću životinju, treće ujede četvrtu i vi imate u stvari potpuno van kontrole jednu bolest koja na kraju ujede čoveka. Ovo je strašno. Ja, ja sam vas pitao za orahe, niste mi na to odgovorili. E, to sam hteo da kažem, da osim ovih bolestina, ekonomski, gledano, a uh, suma je izvor uh, loše kontrole ekonomskog našeg, našeg, e, naše ekonomske dobre jer na primer evo sta recimo jedna veverica radi nase da veverica jede orahe a veverica skuplja orahe zato što ima tako tempiran instinkt je divlja životinja Da skuplja više nego što može da pojede da. A zna se da je to ne domaćinska životinja Jer ona zakopava Dakle i ono, ne samo ono što pojede Preko zime Da deponuje u zemlju Nego zakopava i više od toga A posle se pojavi na tržištu manjak Tih stvari I što ulazi u kalkulaciju U cenu oraha Da, da, i onda su orasi skupi A ona još Normalno zakopa Normalno da su skupi kad imate pola oraha zakupanih po sumi I koji propadaju i trule A vi na tržištu imate samo delič tih oraha Koje, koje ta veverica uništi I ovaj ostati da, celu proizvodnju oraha To je jako sramota Da, da, potpuno se slađem Još šta rade veverice, zakopaju u posle Ne znaju da nađu to ona propadne Ona ne zna da nađe sve nema, Ona toliko zakopa da jednostavno nema memorijski kapacitet Gde je šta stavila Da. Jednostavno, kažem, ne domaćajinski se ponaša na teritoriji na kojoj živi. Da, potpuno se slažem. Vi ste eh, rekli da imate plan, program neki koji, ako bi krenuo, bio bi jako dobro rešenje za našu privredu. Evo, generalno. ja ću da ovako uzeti olovku i papir i samo da vam pokažem. Hajte. Danas je jedan bonsaj na tržištu Nemačkom od tri godine star, lepo obrađen, košta hiljadu nemačkih maraka. Da hiladu nemački maraka jedan bonsaj za njega treba oko 30 cm rasnog prostora. Da. On spada u visoko drveće niže kategorije, niže rasta. Na 1 hektar šume vi možete sad izračunate sami koliko možete da zaradite, a jer mi od drvnog radja od šume nemamo tako reći ništa nego samo gubitak jer u izvozu drne građe polufabrikata se u stvari samo proizvode gubici. Zbog toga smo se mi odlučili da transformišemo proizvodnju šume u proizvodnju bonsaja. A zato to ima razne, raznih razloga i raznih prednosti. Eliminišemo, znači više svetlosti dolazi u šumu, više svetlosti pada u šumu, eliminišemo razne boleštine i ove nekontrolisane divlje životinje koje lutaju u šumu. Da, one se vide sad ove veće, ove manje Hinaciju, one tako. se vide nema i nema komaraca zbog toga što u stvari svi oni radnici koji su angažovani na seći šume, sada su angažovani na estetskom ukrašavanju bonsaja i na postizanju visoke cene i visokog kvaliteta bonsaja da, rekli ste i bonsaj drveće ne rasejeva plamenjaču, jer ovde se ljudi žale da ne mogu da gaje paradajz plamenjača se širi i verovatno dolazi iz fruške gore, tako? Kada gledate koliko je bonsaj velik, vi možete da šupnete samo, dovoljno je samo kilo plavog kamena ispod svakog bonsaja, dok u šumi vi morate ispod svakog drveta da stavite tonu plavog kamena i sumpora samo da biste uništili izvor plamenjača. A to ste rešili samo za jednu sezonu. Dok od bonsaja vi potpuno možete da kontrolišete i eliminišete sve negativne utjecaje šume, Tako da, u stvari, namesto fruške gore zabluda je reći da se šume seku Ne, šume se ne seku, nego se samo okreće jednom proizvodnom procesu koji treba da unapredi šumanstvo. Da u vi niste Vojvodini, generalno protiv zeleniša i rastinja, vi ste protiv visokog drveća. Tak, naprotiv. Ja sam za zeleniš i rastinje, ali mora se napraviti granica šta je od zeleniša i rastinje korisno, a šta je skroz beskorisno. A da ponovim i da zaključim, da je šuma jedna beskorisna tvorevina prirode koju čovek mora da pripito i podredi sebi, a mi kao država, kao ekonomska jedinica, kao ekonomska celina moramo da podredimo proizvodnju objektivno i na ekonomskom tržistu, na, na berzi svetskoj da, da, probitačnom jasne, jasne proizvodom. Nap Napravićemo pauzu, ja mislim da je muzika spremna trebala li da bude i pop, ako se ne A Lurid, da, da, Lurid, sad mi javljaju, biti... Lovci, spremite se jer ćemo da pokrenu pitanje lovaca u svemu ovome koje je veoma, veoma značajno i ozbiljno, tako? Talk show, braće, Butkaj Da, u talk show, braće, Butkaj, profesor, Dr. Radovan Punoglavac, koministar za visoko različitinje u vladi Srbije. Gospodin se, inače, javio, reagujući na priznanje koje njegovo ministarstvo i gospodin Veselinov dobilo prošlog petka u, u emisiji U ime naroda ne ide mi u glavu sve to dakle ja sam rekao lovci da se spreme gospodine ako ja se potpuno slažem sa vama sve ovo što ste rekli je sasvim u redu međutim imam primetbu u ime lovaca zna se da u, u šumama žive zveri koje oni love prvenstveno jeleni šta će se desiti ako posečete šume šta će se desiti s jelenima ja bih samo da dve stvari da skrenem pažnju da. životinje se dele na domaće divlje životinje a divlje životinje se dele na korisni i beskorisni isti smo kao Afrika dobro što se tiče lovaca i jelena samo da podvučem jednu stvar jelen spada u grupu beskorisnih divljih životinja Evo a, mislite potpuno a jelenski kožicar al osmi jelenskih kozica koje danas sintetički se nadomeštaju, jelen nema nikakvu vrednost osim neke skromne hranljive vrednosti i rogova koji su suvišni. A rogovi su, su, su za prikazivanje više. suvenirski su, su tip. Da. Za, za psihopate koji, vole, koji imaju nekakve sklonosti prema Ka rožnatoj materiji. Rožnate i roženi različitih vrsta. Evo šta sam hteo da kažem. Jelen Jelenske kožice, naša tehnologija je toliko usavršena. Da, mislite da, svetska ili naša domaća? Još 60-ih godina se počelo sa tom tehnologijom zbog toga što jelenja koža, koja je bila na svoje vreme 60-ih i 70-ih godina naš izvozni, veliki izvozni materijal, od jelena se iskoristavala samo jelenska kožica. Da. I mi smo u tom smislu u načinim naučnim ustanovama, utvrdili jedan postupak kako da se poveća površina koze na jelenu. Dobro. I... Mi smo imali zaista kvalitetne jelenske kožice. mnoge svetski političari su svoje naočare brisali. Mi smo i kvalitetom našim. i kvantitetom da. postizali svetske svetske, ovaj, svetsku proizvodnju. Na taj način što smo pod kožu Uduvavali Helenima neutravan gas, azot, i to po ne... liter dnevno pod da. kožu Jelena kako bi mu se povećala površina i zato smo imali najveću proizvodnju jelenske kožeca. Ali novi fiber materijali istiskuju danas jelenske kožece. Da, a i sočiva i ljudi. Je, a i, i sočiva, se prelezi sočiva da. i se naočare na očiju te sve stvari u stvari smanjuju na svetskom tržištu potražnju za jelenskim kožicama, tako da je jelen jedna znači, zivotinja znači, nema ga koja svoje, svoju, svoju svrhovitost, osim sitnog broja ljubitelja životinja i lovaca koji su baš nameračeni na jelene, ali i tu imamo dešenja. Da, samo da vas pitam još nešto, nisam znao za ovaj azot, kako, da li je bilo neki problema kod tog uduvavanja azota, zapravo kako se u stvari taj azot uduvava? Pa postupak je jednostavno, radi se naime o nekoj vrsti pumpe. Na nekoliko mesta se napravi ulaz ovaj, e, za, za ulaz vazduha i vi upumpavate u stvari po njegovu površinu kože i uloj upumpavate taj gas plin i on dobija neku vrstu mehurića u veličine jednog cm. Što više ima ih mehurića, njemu raste površina kao basetu, tako otprilike. Tako da mi imamo danas prestruktuirane divlje životinje u neku vrstu domaćih jelenova domaćih, koji žive životinje. na farmi i da. njihova korisnost se u tom smislu ne uporedi u, u, u, u više stručava zbog toga što je jedan običan šumski jelen. Vi dok njega uvatite sa onim gasom A ovde vam je on raspolaganju 24 sata. Dnevno možete da oduvavate, kažem 1 l. Mi uspevamo 1 l gasa da mu oduvavamo u loj da bismo povećali površinu njegove kože za proizvodnju jelenskih koža. Da, da a za lovce to je takođe rešeno. Vi ste pripremili neke rezervate, tako neke ograđene površine da bi jeleni ja bi živeli da, bili polu divlji, polu domaći. Ja bih teo da se vratim Na patologiju lovaca da. Lovac Ajde. ima instinkt lova To je osoba koja kod koje se prepoznaje Instinkt lova I mi smo preizbora obećali lovcima Da ćemo štiti njihove izborne zahtevi I očekivanja koje su imali od nas I u tom smislu smo na tom putu da. Lovci će moći direktno Na farmi da love Znači na ovih farmi Ovih pripitomljenih da Poludivljih ja. polu, polu Pripitomljenih jelenova Znači svaki lovac sa svojim lovačkom iskaznicom, sa svojim legitimacijom. lovačkim e, legitimacijom dolazi na farmu, prijavljuje se, bira, oružje. Mi dozvoljamo mu u ovom slučaju zbog toga što možemo da programiramo, da projektujemo količinu jelena koje, koje možemo da odstreljujemo e, i koji nam pot, su potrebni za ove jelenske kožice dozvoljamo sve vrste oružja od malokalibarskog pa do lakih haubica, tako da on ulazi u farmu i onda može da se, što se kaže istrese. Da, to je sjajno za lovce, znači nije problem dragi lovci, rešenje naravno postoji. A, šume A sve su... pod kontrolom. Da, da, da, znači šume su potpuno beskorisne i bespotrebne zapravo ovo visoko drve će u šumama koje vi sečete da, da. E, idemo s blokom reklama, onda ćemo čuti jednu pesmitu pa ćemo nastaviti, malo da se odmorimo. šou, braće, bud grijne. Dakle, poštovni slušalci, govorimo o prednostima i koristima od seča šuma. Gospodin, profesor dr. Radovan, punuglavac je ovde sa nama i pričamo o tome. Evo, lovce smo smirili, jel' tako? Jelen je daleko korisni na nekoj farmi nego u šumi. Jelen u kontrolisanim uslovima, jelen je neuporedio korisniji. Njegova znači veću površinu jelenskih kožica nudi ta proizvodnja. Lovci su zadovoljni Ovaj, a još sam hteo da kažem da taj loj od duvanja azota u jelena može da se koristi kao savršena zvučna izolacija i kao neka vrsta stiroporta. Znači i industrija ima tu svog interesa veliko. I tu je njegovo iskoristenje maksimalno, a drugo on je po, pod kontrolom, ne mora pet ljudi da ga vija sa, sa azot bombom da bi mu uspricalo azota. Da, mnogo jednostavniji. Znate šta ću vas pitati? Igine po potrebi, ne ja morate dok teo da kažem. Da, da. Kada potrebno puštaju selovci i onda se kozice uzimaju, da, ona standardna I procedura je, da. Steroporni loj, da. Jedno pitanje, nemojte mi zameriti, ali moram da po, da ga postavim kao što znamo pre, evo, sati su u pitanju, skinuto nam je embargo za uz na u oružje. Vojska i policija i šuma, poznato je da vojska i šuma idu zajedno, čak su i uniforme zelene. Kako gledate na to? Ako sve posečete i ostavite nisko rastinje, šta će biti s našom vojskom i policijom? Pa evo, mi smo se na različnim nivojima koji smo koordinisali ovu akciju i za vojsko i za policiju se stvaraju idealne okolnosti jer u, u smislu policije lopovi i ubice i besposličari svih vrsta i sulodih ideja neće više moći da se kriju po nepreglednim šumama već da, će oni pravo. da uđu u plantaže bonzaja i tu su onda otvorene mete nema druga stvar partizanije i gerile u kritičnim situacijama a da je samo da podsjetim, ranije postojao nekim nacionalni konsenzus o šumama, mi bismo izbegli bratoubilački keratove samo da je vođena mudra politika ne bi se ovde znalo šta je komunizam i gerila da i ne bi bilo ni partizana ni četnika da da ne bi bilo da sjajno a s druge strane vuk, orao, lisica divlju svinju sam pomenuo koji su otvorena pretnja bezbednosti građana iz šume se teraju u kontrolisane uslove, u farme lovačke farme i u zadruge u kojima će lovci moći da se izživljavaju svoje instinkte i u kojima će moći da se vrši kontrolisan proces proizvodnje korisnih sirovin od životinja. Da, ovo se sjajno rekle. Kritičari seče od šume praktično ne vide drveće, jel tako? Da, pa to je, evo, recimo, gledajte samo iz aspekta grada šta se događa sa visokim drvećem. Danas vi u gradovima više nemate mesta za parkiranje. Nema, uh, nema, to je fakat. Onda kada su velike oluje recimo, koja samo sredstva odlaze u stete od osiguranih vozila na koje je palo drvo ili od građana na kojima je drvo da kažem pre, prekinulo i nogu ili neki drugi organ telesni a, ja nisam protiv zeleniva neka se balkoni sređuju treba više svetlosti u stanove, a sečom drveće će bo, po gradovima u stanove će ulaziti više svetlosti jer sunce je izvor života A poznato je i prema našim istraživanjima da sve više predškolske dece zbog visokog drveća koje pravi senku, pati od teških oblika kokošijeg slepila. Da, to je činjenica posebno ovina nižim spratavima. Da, a još sam jednu stvar hteo da kažem, to puštanje životinja do uzrasta kad su one pare starele. To kao i drveće, je li tako? Kao i drveće. To je, osjećate se onog slepog titog konja, to je 40 godina voj, vodano po lekarima i koliko je samo ovaj sredstava otišlo. Tak kažem, svi ekonomski aspekti su izračunati, a onda jelke. Evo, recimo, nekima smetaju, smetaš, sečaš uma, a jelke, kad kući buku jelke i bace za par dana na smeće, onda se ne bune. Da, to su pravo. Bog toga mi se, uh, mi uh, insistiramo na tome da se Drvo kao osnovni artikal zamenjuje korisnim namirnicama koje mogu da se recikliraju. Kao što je pleh, na primjer. Da, samo da poveznim znači, nema potrebe što se tiče i divljih životinja i rastinja. Nema potrebe puštati da ono godinama raste, da stariji, da bude da oronu, bez kontrole. Bez kontrole. Znači... Svako drvo će biti orezano A neko ko se žali, na primjer, da nema senku, Biće zakonom dozvoljeno da drvo izraste do tri godine, a to je senka od semena do trećeg godine života drveta, ta pravi, proizvodi senku dovoljno za četvor, četvoročlano porodicu nižeg rasta. Da, a jabuke i ostalo voće? Jabuke i ostalo voće spadaju u kontrolisano drveće. To je taman to vreme, tri do pet godina. I... Tri do pet godina, može i onda da se, se to seče, seče i da, usadi da. se na ovoda. Pomenuli ste pleh. Pleh? je e, naš koncept uvođanja novih sirovina vi ne možete drvo, bok zna kako, da reciklirate ubacite u, u vatru i ono se spali, razdeli se na ugljenik i od drveta ne ostaje ništa a pleh ima velike transformacijone sposobnosti da, pleh možda. u potpunosti zamenjuje drvo, evo u moje kancelarije vi ste osetili da, da. I je, ja sam izbacio drvo potpuno ja sam mislio da je to neki moderni stil ovaj najnoviji, da li je samo to razlog stilski ili i nešto drugo. To je u postmodernističkom stilu, videli ste ono otomanče tamo u čošku. Da, sa onim rupama. Sa onim rupama za ventilaciju. Perfori, da. onaj, sedeli smo na onoj ploči od perforiranog lima, jako lepo izgleda, moram da priznam, to je novi stil u svakom slučaju, ali to verovatno nije jedini razlog zbog čega ste uveli takav nameštej. Ako voli meksve stvari, onda može da koristi... Žimu one. da stavi neka. Može žimu, a može jastu keod sa azotom. Da, da, nastavite. To sam teo da kažem, ja sam također plastičar po naučnoj vokaciji, tako da plastika u velikom, velikoj meri zamenjuje u stvari ove stare tehnologije. Evo vi, samo ovako komparacije radi. Šibica, šibica je napravljena od drveta. Vi danas imate upaljač. Novi trendovi izbacuju stare trendove, tako da recimo upaljač je u potpunosti izbacio šibicu. Nati drvo više, is nije potrebno. Potrebna je ili plastika ili pleh. Dami gospodo, podmorićemo se uz Aerosmith i Crying Ministarstvo poljoprivrede i Srbije šume s punim pravom i uz naučno utemeljenje sveku šume. Profesor Punoglavac u studiju Radio 021 da slušavacima ukaženja na činjenici i da pojasni stvari. Međutim, profesore Punoglavac, a šta ćemo s papirom? Papir se pravi od drvete, ali tako? O, javljaju se mnogi ekolozi koji smatraju da u stvari sume su potrebne između ostalog i u industrijskom smislu zbog papira, ali gledajte, ovo je, da podsjetimo, ovo je 21. vek. Toliko ima papira da 200 godina može da se reciklira taj papir, a drugo tehnologija na kojoj mi insistiramo je neka vrsta plastične kese sa izgledom papira na prvi pogled neka vrsta kao misli, pri tome mislim na WC papire sada kad govorim to je neka vrsta pampersa sa gelom za čvrstu materiju koja se, kada se iskoristi posle toga snažnim pritiskom iscedi malo propere i onda opet može da se kad se oplakne po cesmu, koristite beskonačno u stvari vi nemate tu nikakvi... Nemate gubitak papira praktično. Nemate gubit, gubitaka sirovine, a drugo ne zapušava ličnu i javnu kanalizacionu mrežu. A za ovaj prelaz na te nove tehnologije su zaduženi instituti i nauka. To sam teo da skrenem još pažnju za ove pobornike divljine. Da? E, oni koji smatraju ti neprijatelji seče šuna, to su razni i drugi razni fičfirici, su pobornici divljine u stvari u našem društu. Jer zaboravljaju da čovek počevši od sebe kroz, kroz istoriju sve pripitomljava ceo živi i neživi svet. I zbog toga smatram da su ekolozi najcrnja reakcija koja, koja treba da razmisli u čiju dobrobit rade to što rade. Jasno, slažem se potpuno. Ponavljam izvinjenje s početka emisije. Zaista ste upravo. neke gluposti izvoditi. Evo imamo još malo vremena do kraja misije. Možete ispričati nešto od onoga što ste mi pričali pre misije, dok smo se dogovarali šta ćemo i kako ćemo. Zašto smo mi izgubili toliko ratova? Pa mi smo izgubili toliko ratova zato što vojska najvećim delom tokom vojenog roka skuplja lišće. Eto, još jedan razlog za seču, je li tako? Na da se aktivno priprema za odbranu, ona skuplja lišće i mi smo bili nepripremljeni za te ratove. Da se, izvinjam se, svaku koji je bio u vojsti zna da je mahom vojni rok uglavnom sastavljen od toga da svakodnevno se skuplja lišće, je li tako? Bar da opadne odjednom, je tako? To su sabotaže i greški generalstaba, je dobro je poznato? Vi znate da je u Vukovari na raznan ratišta krenulo u stvari jako mnogo vojske sa grabuljama, zato što su bili obučeni Za te namene, jer oni šest meseci pešadija, šest klasa, skuplja lišće. Tokom znači ovog zimskog perioda. A poznato jesenjik, je da jesenjik. dobrom računicom dva dobro obučena vojnika su u da oberu lišće sa recimo lipe u roku od dva dana. A mi stalno pravimo strateške gafove u vojnoj obuci. I sada sa ovom malom šumom, sa bonzaj šumama, mi u stvari strateški uvećavamo odbrambenu moć naše zemlje. Da. Drvo su u Generalštabu pravdali kamuflažnim svojstvima drveta. A sve to može sa plastike, je li Sve to može sa maketama da se radi i mnogo je jeftinije. Evo, iskustva zalivskog rata su pokazali, kao i boja na Kosovu 99. godine, su pokazali da u stvari maketama, izmeštanjem na različite delove teritorije, izmeštanjem maketa šuma, mi dobijemo takvu mobilnost kamuflaže. Da se nikada ne zna gde smo Da ovako kad imate šumu primorani ste u određenom šumu da se slonite je tako? A vi znate normalno da. iz aviona da treba Sve treba gađati vojsku Samo vi ugađaju šumu da. Ovo su stvari u koje moramo mi da se spremimo za borbu A ovako vi pomerate tu šumu Izmeštate, razmontirate Oni taman s, e, sa ovim laserom Slikaju gde je šuma krenuo u šumu, a šuma na nekom drugom mestu. Eto. Profesor je ja je meni je jako ovaj. žal, meni jako žal što evo približava se kraj emisije. Ja mislim da ste naveli jako mnogo razloga za za šuma protiv ovih ovde e, rogobatnih zelenih divova na Fruškoj gori koji samo i prave problema. Ja vam se zahvaljujem, još jednom se izvinjam, nadam se da ste zadovoljnim ovim gostovanjem u našoj emisiji, na našem radiju, da li vas to zadovoljava, nadam se, ja sam evo pokušao da vam izađem u susret, a pretpostavljam i slušalci. Ja sam delimično zadovoljan i očekujem jedno, da kažem, javno izvinjenje, pismeno ovaj i ritualno izvinjenje uh, ljudi Dobri, koji su da. dopustili takvu sabotažu. Da. Evo, ne imamo zaista više vremena, poštovni slušalci, ovo je bio još jedan talk show, braće Butkaj, gospodin profesor doktor Radovan Punoglavac vam je objasnio mnogi stvari i mislim da će sada biti lakše podneti ovo što se radi na Fruškoj Gori i ne samo na njoj. Prijetno svima!